صلى <تصفيق> الله على محمد Al-Mahmurullahu Jalla jalalu Al-Musla' alaihi muhammadin wa aluhu Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Perbincangan yang lepas kita banyak fokus kepada masalah semayang Jumaat Dengan segala permasalahan syarat sah dan termasuk yang penting sekali tidak, tidak orang yang semayang Jumaat itu mestilah ianya sah semayang untuk dirinya kalau tidak ada yang cukup 40 orang yang sah semayam untuk dirinya maka jumaat kesemuanya tidak sah kita tidak tahu itu cara hakiki Melainkan kita masing-masing umat Islam melihat dari dalam dirinya kalau tidak ni akan jadilah dia tergantung-gantung Kita hanya akan tahu itu pada hari kiamat. Apa dia? Bila kita berjumpa dengan yang Nabi sebut kepada kita. kami min qa'imin lam yanal min qiyamihi illa ta'ab. Berapa ramai orang yang mendirikan semahyang. Qa'imin termasuk semahyang, semahyang malam, salatul qiyam termasuk semahayang wajib berapa ramai orang yang mendirikan semahayang wajib semahayang semua semahayang dia tidak mendapat daripada semahayangnya itu melainkan sekadar penat tunduk bangun sahaja ni ada kereta ni ACU tolong alimkan doktor nak keluar dia ada patient ICU, ACU acu nombor 23 minta alih kata. Okey, bila kita mendengar amaran ini kambin Kaimin bapa ramai. Banyak kam makna jumlah yang banyak. Yang orang yang mendirikan solat dia tidak dapat daripada sembahyangnya itu melainkan sekadar taat, melainkan penat sahaja macam orang yang puasa juga kaum berpuasaimin lam yanal minqiyam lam yanal minsiya min ilaj wal atal. Apa ramai pula orang yang berpuasa wajib dan sunat Dia tidak dapat daripada puasanya sebarang balasan melainkan sekadar lapar dan dahaga sahaja. Kita bawa sembahyang Jumaat pun juga. Sebab tu penting untuk kita menghalusi biar sekurang-kurang kita yakin bahawa kita buat itu betul kita bukan bukan yakin seorang diri tanpa ada sebarang check and balance kita check kita banyak kelas ada atau tempat sekarang ada sebab itu malam ni kita nak sambung kepada suatu masalah yang lebih besar daripada itu Masalah yang umum, Yumaat mungkin kita rasakan banyak yang kena mengenai dengan laki-laki. Tidak kepada perempuan, tapi ilmu semua kena rapati, kena kena peruliti. Bila balik kepada sembahyang secara khusus, sebab dia tiang agama. Banyak hadis yang bukan asalah imaduddin, imad. Dia tiang kepada agama. So, agama akan terdiri di atas tiang. Yang makna foundation, poting, makna filus, makna rukun. So, istilah rukun juga makna fila. Penyuru macam Kaabah itu dia ada rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, rukun Iraki. So, rukun itu yang penyuru itu merupakan pasak utama terdekatnya Kaabah. Sebab itu maka disipatkan rukun Islam. Rukun maknanya dia penjuru penting Bahasa lain na'iman Maksudnya tiang Atas dialah terbina Islam Kalau tiang tidak ada Ataupun tidak sempurna Ataupun lemah tiang Maka akan runtuh Sebab itu maka dalam kitab ini saya tengok Dia memberi penekanan Maklumat kita ada Cuma mungkin saya nak tambah dengan penjelasan Penerangan dan kupasan saya kita pergi kepada halaman 24 itu kita bongti atas tu sekarang bagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bagi sebelah daripada atas tu selesai pada hari Jumaat selesai kita balik bagi sebelah itu bagi kitab kitab ni dan dosa yang besar-besar atasnya atas waliul amri sebab atas tu cakap bahasa kewajipan kepada wali al-umur pemerintah khasnya pemerintah umat islam wali al-amri dia rujuk kepada kalau kita raja wali al-amri pemerintah wali al-amri sampai kepada qadhi wali al-amri pemuka-pemuka yang menjadikan tam, pemegang tampuk kuasa islam dia wali al-amri dan dosa yang besar-besar atasnya atas pemerintah jika tiada mereka itu menghiraukan pekerjaan agama pemerintah siapa yang dinama waliul amri termasuk bapa, termasuk kita kita waliul amri kepada yang di bawah kita kepada anak kita, kita waliul amri dosa besar jika tidak menghiraukan pekerjaan agama istimewa sembahyang yang lima waktu dan mendirikannya dengan berjamaah dan mendirikan semayang Jumaat dia disuruh oleh boleh syarat semua ini dalam konteks semayang itu sahaja yang pentingnya asasnya adalah mendirikan semayang kalau tidak mendirikan semayang kalau dia buat tapi yang di bawah dia tidak buat dosa balik kepada dia sebab dia wali dia pembela dia pembimbing dia pendinding maka adalah ia daripada terlebih diingkar daripada yang mungkar. So meninggalkan sembahyang itu hendaklah diingkari, ingkar dibantah. Lebih daripada kita membantah yang mungkar kerana muka yang paling besar tidak menunaikan salat jadi Yang lain tu dah kecil dah. Sebab dia merupakan asas. Kalau tak dia buat mungkin mesti diingkari. Ingkari maknanya dibantah dia lebih, terlebih besar daripada yang mungkar. Dan terlebih akbar daripada kabair. Lebih besar daripada dosa besar. Dia nak habar kata, memang dosa besar itu kan Udah besar, dah besar mana lagi dah. Tapi dia termasuk, ini daripada akbarul kabair. Dia hantarkan senaga dosa-dosa yang besar. Satu diantaranya ialah meninggalkan salat. Sebab dia meninggalkan salat ini melibatkan kukuh. Sila aku jumpa saja Dan terlebih afhas daripada segala muharaman. Afhas terlebih teruk. Terlebih dahsyat. Daripada muharaman. Daripada yang diharamkan Allah Ta'ala. Allah haramkan riba, judi, arak, dusta, bohong sebagainya. Itu dipanggil Muharramat. Yang ini, ini apa khas lebih teguh daripada itu. Dan telah datang hadis. Rasulullah SAW. Yang mengkafirkan. Hadis yang mengkafirkan. Orang yang meninggalkan salat. Meninggalkan semuanya hadis. Sahih. Yang mengkafirkan. tu Kak Porat. Kak Nudu. Mengkafirkan. Orang yang meninggalkan salat. Abii ba-sabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumu salat Faman tarakaha faqal kapar. Bermula janjian Yang diantara kami, Nabi dan Allah Ta'ala, Dan antara mereka itu, Orang Islam, Janjianya ialah sembahyan. Apa janjianya? Barang siapa yang meninggalkannya, makasanya telah kafir ia hari ini banyak kita kita bertemu dalam perbincangan pun uh, so ada orang yang cuba nak meringankan bagi mungkin nak menyedapkan hati dia, dia terjemahkan, dia takwilkan yang kafir ini bukan kafir akidah so, akidah apa dia? Allah dia beriman, Nabi dia beriman, Quran dia beriman Uh, alai kiamat apa semua dia beriman cuma semua yang sahaja yang dia tidak buat maka kafir itu bukan kafir akidah betul bukan kafir akidah yang nama kufur itu ada istilah yang dipakai dalam mutaakhir al kufru millatun wahidah yang nama kufur itu kamu sebut apa pun satu hal balik Dia mengingkari Allah Ta'ala Kalau tidak mengingkari zat Dia ingkari kepada perintah ingkar kepada hukum Memudah-mudahkan hukum So millah wahidah Millah satu trend Satu agama Satu yang nama dia agama juga Tapi agama yang satu Iaitu mengingkari perintah Allah Tak apalah Macam mana pun memang solat Dikaitkan dengan kekufuran Nak kata kufrul aqidah, kufrul ni'mah dikatakan. Dia kufur ni'mah. Tak apa. Tapi yang pentingnya tidak se-eloknya, tidak, tidak se-muleknya -se bagi orang yang beriman itu ada kufur yang dikaitkan dengan diri dia. Ya? Macam syirik juga. Walaupun syirik ada dua, ada syirik besar, syirik, syirik jali, ada syirik khafir, tapi nama dah syirik. Syirik besar, syirik menduakan Allah Ta'ala, tak yakin kuasa Allah Ta'ala, menghina Allah Ta'ala dan sebagainya. Menyembah berhala, tu kupur yang jali. Tapi ada kupur yang khafi. Asli, syirik yang khafi. Apa syirik khafi? Syirik khafi adalah melakukan suatu amalan, suatu ibadat. Dibuat ibadat bukan kerana Allah. Dia buat ibadat, dia semayang, dia puasa, dia zakat dia bagi derma dia buat kebajikan sedakah dia hantar orang pergi buat kebajikan tapi jika dibuat itu bukan kerana Allah dia jadi riak bila riak sahaja jadi syirik khapi. mengapa dia syirik? sebab dia melakukan ibadat bukan kepada Allah itu yang saya sebut dulu ingat balik saya katakan bahawa ada, ada Nabi mengatakan bahawa ada insan yang masuk syurga Kerana Zubabah, angkara seekor lalat. Ada insan lain pula, dia masuk neraka, angkara seekor Zubabah, lalat. Apa dia? Dalam hadis yang panjang mengatakan bahawa, seorang yang telah ditangkap oleh perompak, tapi dia tidak ada barang yang nak beri kepada perompak. Perompak nak bunuh dia. Dia kata, bunuhlah aku apa, aku tak ada dalam dalam selain, ambil-ambil berilah kepada kami apa sahaja yang boleh kamu selamatkan diri walaupun kamu tangkap lalat seekor semelih untuk kami maka lepas kamu orang tu pun dia kena takut dibunuh dan sebagainya, tangkap lalat seekor maka dia persembahkan lalat sebagai satu kompensif kepada hidup dia dia senang lalat dibunuh juga makna dia telah mengorbankan nyawa makhluk Allah nama dalalat kepada bukan kerana Allah maka dia masuk neraka yang lain pula ditangkap juga, dipaksa juga berilah kepada kamu walaupun alat sekur dia katakan, aku tak boleh bagi walaupun alat sekur agama aku melarang kamu akan dibunuh, bunuh bunuhlah. lah aku tak boleh bagi Dibunuh Dia masuk syurga Sekecil itu contoh yang Nabi bagi Sehalus itu yang dikatakan Satu benda yang kita buat bukan kerana Allah Ta'ala Dia balik kepada Asyirkul as khapi Dalam nama syirik sahaja memang tak patut ada pada kita Walaupun yang ini ni sukar nak dibasmi Di, Di mana pun masalah riak itu Sudah menjadi mainan syaitan telah kita dikabui akhirnya banyak pekerjaan pekerjaan baik yang kita buat nampak macam kerana Allah tapi dibuat bukan kerana Allah kita tidak tahu Allah Ta'ala mengetahui sebab itu saya nak sebutkan bahawa yang nama dia kufur jangan ada dalam dalam kamus hidup kita muslim yang nama syirik kecil kah besar kah besar tak payahlah kecil pun jangan dibuat Mengelakkan daripada nama dia syirik itu. Sebab itu balik sini balik. Bila dikatakan bahawa sesiapa. Janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala dengan hamba dia itu. Aku tengok dia. Dia semayang atau tidak. Jika dia semayang. Aku tu nak janji kepada dia. Jika tidak maka kupurlah dia. Tengok ada yang hadis yang kedua pula tu. Mantaraka salatum utam midan pakad kapara jihara pun banyak orang hafal dan dengar. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengajanya, dengan sengaja, maka makasanya telah kupur hal keadaannya nyata. So, disebut kapara jihara. Dia kata pakad kapara sirrah. Macam tadi kalau macam dalam dalam kes eh, syirik disebutkan khafi Khafi makna tersembunyi Dia tak kata pakat kafara sirrah, tersembunyi dah digunakan pakat kafara jihara Jahrun maknanya nyata, tegang Yang tinggal semayang dengan sengaja lah Dengan sengaja pakat kafara, dia kupur-kupur dengan tegang dan tafsir macam language lain dia pernah dikatakan jihara dikatakan kapara dengan tak sebut jihara tak sebut sirra tak sebut khafi tak sebut jali ada tafsiran tapi kalau dah jihara dia kumpul dengan terang-terang itu so, terima kasih yang ini yang yang yang mereka ni berapa ramai orang yang dengan sengaja dengan dengan tidak ada sebarang halangan tidak ada sebarang kesibukan tak ada tak ada sebarang alasan untuk dia tidak semayam Yang dia tidak semayam berborong ramai dalam masyarakat kita yang kita nampak hari-hari bukan tak sampai maklumat ini bukan orang bukan dia tak nak dengar orang baca ada orang ceramah orang sebut dekat tak tahu tapi kenapa ada padahal padahal Tuntutan syarat Kepada insan Untuk melakukan salat ini Bukan tuntutan Yang ada masyakah Kalau masyakah Ada susah, ada payah Dan sebagainya Kalau macam tuntutan Dalam agama lain, macam agama Hindu tu. Tuntutan Sebab nak kena cucuk badan Nak Kena bubuh badan dengan mata kail cucuk lidah cucuk bibir mulut kena kena berjalan atas api bal api kena susah gigi sampai tak boleh berkahwin kan itu masyarakat sedangkan sanad kita itu kalau dibandingkan dengan perbuatan lain Kalau bandingkan dengan senam dengan uh, yoga dengan uh, exercise sepuluh minit sebelum pejabat mula semua tu jauh semua yang lebih ringan tapi dia mentally berikan bukan fizikal saja tapi mentally dalaman dia akal dia dia bergantung dia berhubung latar alam yang dia semua mencari berhubung kekuatan dalaman itu wujud dan membantu dia dalam psikologi pun dan fizikalnya pun dan sebagainya sebab itu maka alasan untuk orang itu tidak menunaikan masalah susah nak kita terima pada hukum logik padahal barang tu barang yang cukup mudah ambil semayang dia menegarkan memanglah benda air yang perlu kita guna dia menegarkan semayang. semayang sekejap memang memang kita rasa tidak ada alasan kalau Allah Taala marah kita kata kamu kufur pun memang kita rasa layak kita kita menerima hukuman demikian kalau kita memang negligent, kita choose dengan perkataan malah dia dan hadis lain dikatakan adalah man taraka as-salat bari'at minuh jimatullah wa jimatur rasulih sallallahu alaihi wasallam Orang siapa meninggalkan semayang Maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada janjian Allah Ta'ala Allah berjanjilah dengan kita, dengan manusia semua Dan Nabi sebut dalam hadis lain Yang Nabi katakan Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah Wa qalu man ya'bai Rasulullah Qala man ata'ani dahhalal jannah وَمَن أَصَانِي فَقَد أَبَى (داخل قرن النار او كما قال) Nabi kata semua umatku yang Islam yang beriman dengan aku seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam syurga melainkan orang yang enggan masuk syurga Abah itu enggan dia, dia dia tak mau dia pilih dia tidak memasuk syurga. Sahabat tanya, "Man yakbal siapa daripada umatmu ni yang akan pilih tidak masuk syurga?" Adakah? Nabi kata, "Man ata'ani dakhraja." Orang yang taat kepada kepadaku, termasuk taat kepada perintah semaya, taat kepada kepadaku dia taat kepada Allah dia masuk syurga. Wa man asani Dia pilih untuk derhaka Kepadaku, derhaka hukumku Derhaka hukum Allah Ta'ala Maka dialah yang enggan Masuk surga so, Ramailah yang Yang pilih sini dia tak masuk surga Itu berbeda dengan cara itu, cara dia Melambat Ataupun cara dia mengambil, Tidak mengambil berat Kepada perintah semayang Sebab tu dia katakan bahawa Terlepas, lepas janji Allah Ta'ala Janji masuk surga dah, tak ada Dia ada bridge contract lah. Dan lebih sebetulnya lagi, Maksudnya barang siapa memeliharkan atas semahyang, Adalah ia baginya nurah. Semahyang mendatangkan nur, cahaya. Dan burhan, yakni penunjuk. Dia dapat cahaya pertunjuk. Dan kelepasan pada hari kiamat. ya, Yang besar selepas selepas 10 hari kiamat. Pasal-pasal satu poin yang cukup mudah kita faham uh, dalam hadis awwalu ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamah as-salat. Dalam tafsir hadis ni bawa perkara pertama yang Allah Taala akan lihat, akan balas rekod amalan-amalan dia, yang berimanlah tak beriman saya cerita. Yang beriman yang pertama dia dia as-salat. Dia yang pertama sekali. Sempurna salah itu baru tengok yang lain. Kalau yang pertama tidak sempurna, yang lain tidak perlu tengok. Mana dia, dia modal yang paling asas untuk mendapat masuk dalam satu lorong yang dipanggilkan an amali. dikira diambil kira dihitung amal-amal di akhirat kalau sudah tak dihitung daripada mula dah sama orang kapeh tak dihitung dah selesai yang Islam yang beriman tu tengok ke kepala. kalau semayang tak sempurna memang semua orang tinggal semayang tapi kita ada ruang kaba tak apalah saya bincang pasal qadah tapi yang pentingnya qadah itu benda yang mutafakun alay ulama-ulama besar perempat mazhab khasnya semua setuju mengatakan bahawa salat yang ditinggalkan sengaja ke tak sengaja ke dia wajib qadah ok kalau tinggal tak qadah pula ataupun memang sengaja tinggal dan sengaja tak qadah pula maka tu bari'at zimmatullah dia tidak ada kena mengena dengan mengenal dan amalan dia pun tak boleh tengok dia tengok yang bertawa tak siap maka okay. Senang cerita. Ha, sebab tu yang ini, inilah yang kita nak nampak. Sampai sampai disebutkan. Uh, yang melihara sumayang, dia ada nur, ada burhan, ada penunjuk, ada kelepasan di kiamat. Dan barang siapa tiada memelihara akan atasnya, maka tiada ada nurnya. Nur ini kita rojok kepada macam dalam satu ayat yang Allah sebut. Man an yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah Taala nak berikan kepadanya hidayah dia mencari hidayah. Allah nak beri hidayah macam mana dekat dia? Yashrah sadrahu lil Islam. Dada dia Yashrah, lapang Dia nampak Dia dia rasa begitu Tenang Begitu seronok begitu... Tengok statement yang uh, Beberapa orang Yang baru bertemu dengan Islam tu Statement sedikit Tapi cukup beri makna Orang-orang besar Saya baca satu artikel Seorang saintis rahsia Dia Dia seorang saintis Rusia, dia doktor dan dia profesor universiti dia penasihat dulu kepada Boris Yassin dalam hal-hal strategik dan sains dia seorang etis tapi dia duduk dia duduk tengok kepada agama-agama besar dunia Buddha, Komposyo, Sentu Islam, dia seorang akhirnya dia berjumpa dengan Islam lah yang kalau dia pun dia lah yang terbaik di kalangan yang ada kalau dia worst pun dia best among the worst dia mengkaji dia dapat hidayah dalam dalam kalangan umat dia tidak pernah berjumpa dengan seorang Islam pun yang mengatakan Islam kepada dia. Daripada seorang pendakwah ataupun memang di rahsia ataupun dakwah dia dengan orang tinggi orang besar profesor pula dan penasihat kepada polis Yasin pula tak pernah orang dia dengan dia cakap pasal Islam. Dia berjumpa dengan Quran di sebuah hotel Di Amerika Ada terjemahan Inggeris dia baca Dia baca, dia, aku ada kelainan Dengan kerja-kerja agama lain Maka dia curi Quran dia Balik dia baca Semakin dia baca, semakin Nur Datang Datang, datang, datang Dia beriman seorang diri Dengan menyatakan dalam dia Aku pegang agama ni Aku percaya tapi tak tahu buat macam mana Akhirnya Dia berjumpa dengan seorang Islam Yang orang tu Islam yang dia jumpa ataupun pun Hampir nyuk punya orang Kalau belak pun belak apa Dia kata, Tidak encourage aku untuk Islam Dia discourage aku Tapi dia memberi sedikit cahaya kepada aku Dengan mengatakan bahawa Aku Islam, aku sanggup mati karena Islam Walaupun aku tidak committed dengan Islam Itu dapat sedikit makna Dekati lagi, orang tu lah ajakkan dia syahadah Yang baca pun tak betul Maka dia syahadah Statement dia, ketika dia Islam, dah keluar Aku tidak pernah berjumpa dengan yang nama dia Bahasa Arab istimewan. Aku tidak pernah menjumpa satu istimewan ketenangan dalam diri aku sepanjang aku hidup. Aku mewah dan sebagainya. Aku tidak pernah tenang melainkan selepas aku Mengucap dokumen masyadat. Acah kompas the God is Allah Banaul Taala. Aku tenang semua. Kataan tenang. Dia, dia nur, dia, dia cahaya. Yasrah sabraku. Dia berlapang dada dan sonok Dia seorang Islam. Bangga sebagai orang Islam dia banyak di siri, di siri dalam yang pertama tu orang besar yang Islam kena fidayah tu. Okey, inilah saya katakan bahawa Jadi katakan nur itu bila masuk dalam darah, dalam darah, dalam dalam hati manusia insyaraha, bi insyaraha, al-masra. Insyara itu bang dia tidak kelam kabur, tidak macam hilang punca, baru nampak dia baru nampak jalan. Oh Kalau dalam Komunis, hidup ini untuk rakyat. Bekerjalah. Mampus-mampus ke dalam negara. Lepas tu nak jadi apa? Tak ada jawapan. Adakah manusia akan habis dengan dengan mati sahaja? Adakah the end of the human being life ini dengan mati? Kalau kalau insan boleh habis segala dengan mati sahaja, Mengapa orang bermatimati kerana agama Bukan sekarang, dari dulu Itu jawapan Apa nak jadi lepas kita mati Tak ada jawapan dalam komunis etis lagi tak ada jawapan Fahaman apa pun Jika tidak kerana agama samawi agama langit Sebab itu dalam, dalam Buddha Dalam, dalam Buddha, buddhism Dia tidak percaya kepada kiamat malah kalau saya duduk kaya malah Buddha sendiri pun tidak pernah bercakap hal ketuhanan sekali pun dia pernah marah ke anak, anak murid dia bercakap pasal pasal ketuhanan ni semua orang tak nampak dia mengarut nah. tapi datang soalan baik macam mana pun akhir apa nak jadi ni mati, adakah habis hidup dengan mati itu soalan So, kita dapat jawapan. So, mati itu adalah permulaan kepada penghidupan yang sebenar. So, mati itu permulaan. Yang hidup sementara ni, hidup lakonan ni, kita berlakon ni. So, tadi yang timbul katakan Tanbah, bercakap lain, buat lain, ah, tu, itu lakonan. Lain yang di mulut, lain yang di hati, lain. Sebab itu bila kita, bila kita mati, itu permulaan kepada kehidupan yang sebenar, yang tidak ada lakonan. Kalau kamu bersedia menghadapi hidup itu, itu kamu akan senang selama-lamanya. Kalau kamu susah, kamu akan susah seteruk-teruk. Sebab itu, kita bersedia. Sebab tu. orang-orang yang yakin dengan kehidupan itulah yang... Menjadi asas kekuatan kepada kemenangan Islam dalam semua makrakah perangan. Sebab so, orang yang pergi perang, Islam yang pergi perang, dia pergi nak mati. Kalo orang pergi perang nak mati, ni yang musuh pula perang nak hidup. Dia ni mati dah aku, pasal aku. Eh? Maksudnya orang yang perang nak hidup lah, dia lari dulu. Jadi so, nak hidup. Yang kau ni perang nak mati, mampus aku buat ketika kematian sebab dia tahu mengatakan bahawa dengan syahadah itu dengan mati itu dia akan mula hidup balik permulaan hidup yang sebenar-benar hidup sampai kepada khalidina fi al dia kekal tu kekal kebahagiaan yang tidak boleh ada sebarang perubahan macam perubahan dunia hari ini berkuasa besok tidak hari ni kaya besok bankrap hari sihat besok sakit Ha, ini bersayang kasih sayang bisu bergaduh dan bercerai. Ha, ini baik, bisa tidak baik. Ah itu saya katakan. Bila kita hidup yang sebenar, bila kita mati masuk kubur, ha, itu dah. Tu wa akhirata la hiyal hayawan kanu ya'lamun. Sesungguhnya kata Allah, darul akhirah Dan akhirah bermula dengan masuk kubur. Itu kita kata, Al-Qabru awal manzilin min manazil akhirah. Kubur itu satu manzil, satu rumah. Tempat turun, tempat bunti, daripada stesen di akhirat. Faman najah minhu, sesiapa yang selamat jazah kubur. Faman ba'adahu aysar. Lepas itu dia mudah. Waman lam yandu minhu, Faman ba'adahu aksar. Yang tak lulus dalam masuk kubur tak lurus setiap kubur lepas tu lagi payah ah sebab dia katakan wa annad darol sesungguhnya negara akhirat yang bermula dengan mati lahiyal hayawan situlah dia kehidupan yang sebenar laukanu ya'lamun kalau mereka mengetahui semua orang suka yang sebenar daripada yang tidak sebenar Orang tak suka kepada penipuan, imitation yang palsu Orang suka yang original Cuma orang tak suka yang original ialah orang Orang tak mau orang asli orang tak nak Kena original ke? Marah kita ke kita? Orang asli Marah apa? Asli original Yang lain semua nak yang asli Nak pilih bini pun yang asli. Laki suami pun yang asli. Barang-barang pun -barang boleh asli kalau boleh. Ha nah, ni. Lahial Kehidupan yang asli yang sebenarnya di darul akhirah. Itu yang saya kata pentingnya yang kita makna burhan petunjuk itu. Nur cahaya. Burhan petunjuk Dan kelepasan pada hari kiamat. Kelepasan ni maksudnya. Cuka, cuba kita bayanglah satu... ...senario... ...apabila kita... semua akan berjumpa ni. Tak, tak terlain, terlain ke mana. Bapak mati sedang menghampiri kita. Sembakan hari umur kita bukan makin panjang. Umur makin pendek. Dia menghampiri kita. Maksudnya secepat yang mungkin boleh berlaku akan berubah senario penghidupan daripada hidup yang begini bermasalah problem yang banyak dan sebagainya Jadi, kepada penghidupan yang sebenar yang pada ketika itu berbanding dengan dunia kita susah macam mana pun ada orang yang boleh tolong problem macam mana pun kes bunuh orang pun loya sanggup bela atan toya ada orang bela jelas macam mana pun ada lawyer datang orang tu nuri jangan mengaku mengaku tapi tidak bersalah Sebab ada orang bantu ada orang susah terlampau ada kes besar tak ada lawyer kerjaan boleh bagi lawyer kat dia biru bantuan guaman nak bela juga nak terang bunuh orang terang mana pun orang bela maknanya kita ada sedikit sebanyak pembelaan tapi berbanding dengan hari kiamat. Itu yang, hari tu yang yawma yatirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli mri'in minhum yawma idhin sya'nun yakuni Hari itu hari orang yang dia tengok saudara dia, adik dia, adik kandung dia. Dia lari kepada adik dia dia jumpa dengan mak dia dan sibuk kesibukan tu nak jumpa dengan mak pun tak nak abi bapa dia sedangkan dunia ni masa budak kecil itu ada problem panggil mak sakit panggil mak kadang ada budak 60 tahun sakit pun panggil mak lagi mak mak, mak mati dah attach tu tapi hari ni yafirul mar Dia lari. Kenapa lari? Kekasih dia tu, ada. Wasahibatihi. Kekasih dia yang dulu ni, lambat ada peluang. Tak ada peluang pun, tak ada peluang lah. Mengapa hari ni dia lari? Wa bani Anak dia pun. Kata apa? Likullim mriin minhum yauma izin syaknun yurni. Pada hari itu, tiap-tiap diri manusia ini, dia kira hadiah sahaja. Aku nak lepas macam mana ni, masalah aku ni. Dia tak boleh dah. Maknanya, lantak-lantak lah, apa jadi pun. kekal Maknanya, kesusahan yang sampai ke kemuncaknya, bila tidak ada kelepasan pada hari kiamat. Kalau kita ada kelepasan, maksudnya kemudahan hari kiamat. kalau boleh dapat dihisabkan dengan hisab yang yasiro hisab yang mudah dah hisab yang payah kita tak salah oh hisab yang mudah ni kita rasa satu-satu kebahagiaan dunia macam kita uh, bawa barang nak pergi sebuah negeri ke Mekah apa semua kali beg kita Arab tengok lepas ya okey kan roh alhamdulillah oh, kawan kena paksa 100% a to z sampai keluar dalam kena buka punya susahnya tu hisaban yasira hisaban asira kita nampak di akhirat yang ramai orang tu yang dapat pergi para anbiak boleh pergi dengan dia kena dihisap melintasi suratul mustaqim dengan laju macam kilat dan sebagainya berbanding dengan orang yang hisaban asira ni kena hisab one by one yang tengok satu satu ya Allah nak lepaskan Itu saya tuaklah kelepasan. Sebab ini masa yang kita kena jumpa. Bila? Sedekat yang mungkin. Kalau mati malam ni, esok jumpa. Mati esok, esok jumpa. Itu dia kata-kata, وَمَنْ لَمْ يُحَبِظْ عَلَيْهَا Akhirnya barang siapa tiada memeliharakan atas mayang itu, tiada ada nurnya tak ada tak ada cahaya tak ada cahaya ni dalam gelap-gelap ni dia memang dalam keadaan gelabah kesukaran yang yang tak dapat dibayangkan yang ada nur ini yang ada petunjuklah ada burhan, ada kelepasan dan adalah hari kiamat serta Firaun dan Qarun dia nak gambarkan orang yang Amerika macam yang tadi ni sama dengan Piraun dengan Qarunlah orang yang Piraun ni khusus Allah cerita Bukan sahaja di akhirat dia nak dapat balasan yang tidak baik. Hatta dalam dunia dia mati itu pun. Quran khusus sebut, يَوْمَ يُعْرَضُونَ alayha. Bukratan. Pada hari yang dibentangkan, pada piraun itu api neraka pada pagi dan petang. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Hari kama pola, adkhilu alatir aunsul azab setelah kamu dapat seksa kubur yang memanjang ner api neraka yuqradu 'alayha dibentangkan kepada fir'aun bukratan wa ashiya pagi petang dia kena seksa kubur pagi petang maknanya sentiasa kena wa yaumal hari kiamat pula adkhilu masukkan Masukkan Al Firaun bukan Firaun sahaja. Al termasuk dengan Haman Qurun. Masuk ke mana? Su Al Azab kepada Azab yang paling teruk, Su yang paling jahat. So, so dunia dia kena dah, Anar, An Disalah dia dah, Luqrothu dibentangkan kepada dia tengok api neraka tu pun kita dah tengok, tengok api, macam kita nampak api tu terbakar rumah tu besar-besar gudang minyak yang terbakar, tengok api yang keluar tu sama aku tengok CNN bila tunjuk gambar vulcano yang mengeluarkan lahar merah tu sampai lahar masuk ke dalam air tu Dalam air tulis menyala Kalah Apa namanya Ayang Ayang takut Senda nah. Dia buat apa Itu baru bulkinah Kita bayang yang Lahar merah tu dia melanggar kita Kita jatuh dalam lahar Yang sedang mengeluarkan huh. Tapi tak apa Dunia ni Jatuh dalam tu Pada lama 2 second Pencet mampu ya eh, Habis Bila masalah dalam akhirat ni azab itu dia tidak mati. Tinggal macam yang Quran sebutkan yusabbu min fawqi ru'usihim hamim yusharu ma fi juludihim wal julud walahum maqamim min 'adid dituang sahaja air dipun mereka kepada sekawan itu tuang sahaja yusabbu min fawq tuang sahaja kena badan dia Yushar mafi butunihim. Kut, kesemua ni hancur, lebur. Waljulut, kulit kesemua ni. Daging kesemua ni. Tanggai habis, tinggal tulang. Tak mati. Mati tak apa lah. Mana ada mati. Orang yang lepas kita hidup ni. Sebab yang lebih kata tu. Orang, sebab orang sahabat tayang Nabi. Hal. Ahlul jannati wa nariyanamun adakah orang-orang di akhirat yang masuk syurga, yang masuk neraka ni ada peluang mereka tidur? Tidur pula jadi tajuk. Adakah sedar dengar ceramah tidur? Eh, itu tak faham, memang banyak. Tapi halul jannati wana adakah orang-orang dalam neraka syurga tu yang namun <tik> mereka tidur? Nabi katalah naum akul maut akhirah Dia kata, tidur itu ialah saudara aku mati. Tidur itu ialah. Kalau tak, sedangkan pun sepupu lah. Tak sepupu, dua pupu lah. Tapi, puk dia adalah akhirah, orang yang duduk di akhirat, mereka takkan mati. dia takkan mati, lah yang namun aku tidur. Pasal apa? Yang dalam syurga, sonok terampau, takkan orang tengok sonok boleh tidur? Oh... Tengah seronok tidur Tidur macam tengah, tengah seronok dan orang tengah sihat sah boleh tidur Kalau boleh tidur Macam Orang yang penjara Abu Gharib lah Nak tidur macam mana Aku dah kena ikat aku tu Kita dah Teng faham kepada makna mesejnya tak. Sebab tu yang penting ini Soal kelepasan hari kiamat ni Jangan termasuk dengan Pira'u dan Qarun dan Haman Dan ubay anak khalaf U ubay anak khalaf ni Yalah apa ni ni Uh, bos kepada Bilal bagaimana Ubay bin Khalaf ini menyaksa orang Islam masuk Bilal itu. dengan ceksaan-caksaan yang memanglah kalau dipikir dengan Abu Ghareb it's nothing lah. lebih teruk lagi dia buat kerja sebab itu dia masuk sini popok, Biraun, Qarun, Haman Ubay bin Khalaf ni kalau orang yang tak semayang dia akan masuk popok tu. Sesungguhnya terdinaskan daripada apa hadis Nabi Muhammad dengan kufur yang meninggalkan sembahyang. Banyak sangat hadis teks hadis mesej hadis yang menyatakan yang tinggal sembahyang dengan sengaja. Terlupa saya dengan sengaja. Sengaja ni ada peluang atau ada apa halangan dan sebagainya. Kita faham sebab ada halangan-halangan tertentu tu memang sebenarnya tidak ada orang dalam dunia ini zaman Muhammad sampai kepada kita ni yang tidak akan terlibat uh, sedikit sebanyak yang meninggalkan solat, tapi tidak sengaja tertidur, letih sakit buat operasi, buat hospital kena gantung, kalau popok mak rampik sudah, kaki gantung tangan gantung, kepala gantung sebelum gantung tak terbayang lah sebelum kena gantung tak terbayang lah patah kaki patah sangat tak apalah tapi kita faham itu. Tapi yang penting ini cakap dia yang sengaja ni. Dan bakal lagi datang daripada para sahabat dan salaf yang soleh. Istilah as-salafus salih. As-salaf yang terdahulu. Saleh yang diakui mereka itu gulungan yang terbaik. As-salafus salih ini dirujuk ke pertiga kurun yang pertama. Kurun yang pertama Kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Mengapa dirujuk tiga kurun sahaja salafun salaf? Sebab Nabi sebut dalam hadis khairul kurun karni. Sebaik-baik angkatan, kata Naku Maknanya itu orang terdahulu orang salaf angkatan saleh yang baik Nabi kata khairul kurun kurun dirujuk kepada angkatan, karni angkatan aku nabi dengan para sahabat. Summal ladina a'lunhum. Lepas itu angkatan yang kedua. Tabiin. Summal ladina yulahu lepas itu angkatan yang ketiga. So, zaman nabi dengan para sahabat, tabiin tebak tabiin lebih kuranglah 300 tahun sahaja. Itu yang istilah umumnya as-salafus -sal dan golongan ini pada umumnya mereka tergolong orang-orang yang terpelihara walaupun satu dua pengecualian ada juga yang samseng-samseng kagak ada tapi maknanya tepi itulah yang dikatakan itulah datang daripada orang sahabat maksud saya mereka para sahabat dan salah-salah yang salah, salih-salih salah, guru-guru yang tiga kurun tamat itu hingga berkata setengah mereka itu tiada aku dengar Sahabat berkata mereka itu pada suatu daripada segala amal, jika meninggalkan dia jadi kafir, melengkan sembahyang. So, daripada sahabat, tabi'in atau tabi'in, ulama-ulama yang salih ini. Kesemuanya mereka mengatakan, tidak pernah kami dengar daripada sahabat yang buat komen. Tentang teruknya masalah ummah yang akan masuk dalam neraka Melainkan orang yang meninggalkan salat So, statement mereka, berpegang mereka dan semua sama Pentingnya menyempurnakan salat kita Maka takut oleh kamu, takut je Kemudian maka takut pada meninggalkan sembahyang Kita takut, kita takut tinggal sembahyang Atau meninggalkan sesuatu daripadanya. Sesuatu daripada semayang. Maksud dia tinggal satu rukun dalam semayang. Kita buat tapi kita takut juga. Kita jaga-jaga. Kita tak apa lah. Kita hati-hati lah. Kita, kita tinggal juga tu. Satu daripadanya. Maka bosanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu. Maka sesungguhnya binasahlah engkau. Setengah daripada orang yang binasa Jika tak jaga dengan betul salat jaga-jaga dengan rukun perbuatan dan sebagainya, kita akan termasuk seorang yang binasa bersama seorang yang telah binasa. Binasa iman, berdasarkan Islam dan sebagainya. Dan rugilah engkau dunia dan akhirat. So, dunia ini, kita rugi dunia ini bukan semasa kita segar macam ini sebab segar macam ini kita ada manfaat daripada dunia. Tapi bila rugi dunia ni bila orang tu telah meninggalkan dunia dia tinggal dunia atau dunia tinggalkan dia. Itu yang bila kita lihat Quran sebut sebagai itu. Wa ma yughni 'an kumaluhu idza tarada. Wa ma yughni 'an Apalah manfaat, apa guna kepada dia, apa paedah kepada dia. Harta-harta yang dia kumpulkan begitu banyak. Tidak terandar bila dia dibaringkan dalam kubur. Ha, tahu. Kalau dah baring dalam kubur. Yau malayan pakmalun walabanun illaman atallah biqalbin salim hari itulah bermula la yanfa' umat pada umumnya lah walaupun ada dimanfaatkan kalau kita tinggal harta, harta kita waris kita pandai uh, peruntukkan untukkan untuk buat uh, masjid uh, wakaf sana buat jihad buat apa semua untuk si mati dan sebagainya dia dapat dia dapat tapi umumnya orang tak buat Bilamasi yauma la yanfa'u mal haritu hari yang tidak ada guna kepada kamu sebarang harta wala banun, anak pina kawan rakan semua tak guna dah. Mentari harap orang lain dah Maksud, tidak boleh harap orang lain dah. Apabila harap illam an atallah biqalbin salim melainkan orang yang datang bertemu Allah taala dibawa sekeping hati al jantung diri dia salin yang tidak ada penduhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Situ pegantungan. Kalau so, yang ni tak ada juga tu cerita tu dia katakan rugilah dunia dia habis dah. Akhirat lagi rugilah. Sebab dalam satu hadis lain Nabi sebut al yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Ingat hari ini, ini hari yang kamu beramal, tapi orang tak hisap. Mata eh, tidak hisap. Kamu pun tidak hisap. Buat saja. Tak ada hisap, tidak ada pembalasan. Maksudnya, walaupun ada pembalasan, instant. Cash. Yang buat kejahatan, yang mencela, Yang buat yang tidak baik. Berlaku cash pembalasan dunia banyak. Tak apa, tapi umumnya... Al-yawma amalun, hari ini umur hidup dunia kita beramal tanpa hisab, pembalasan. Wa ghadan, besok bila kita mati. Hisabun wala amal. Yang ada pun hanya hisab menunggu kita dan amal semua dah tak guna lah. Kalau boleh beramal lah, boleh semayang dalam kubur tu, kan ada kerja apa? TV pun tak ada internet pun tak ada, surat pun tak ada tu masa semayang saja. Walaupun ada hadis Nabi. Hadis Nabi. Al anbiya fi quburihim yusallun. Para nabi-nabi dalam kubur mereka terus bersalat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat yang bukan salat yang dibalas dengan pahala sebab godan besok mati itu Hisap, hisap yang ada. Amal tak ada lah. Buat apa pun, buat baik macam mana pun tidak di, dibalat. Kerana itulah maka tersebut di sini. Kalau akhirat, mati memang tidak ada amal. Kalau anak baik, keluarga baik, jiran baik, boleh nasihat adakan, Gunakan, pergunakan sebahagian daripada harta itu. Untuk membuat kebajikan kepada diri dia, dia dapatlah merasa sikit sebanyak apa nama nilai uh, kemudahan daripada yang Allah kurniakan kepadanya. Kalau tidak, kalau harta tu pula menjadi balak kepada keluarga dia, bergaduh anak beranak dan sebagainya cepat. Tapi siapa kemahkamah nak bergaduh saja kata benar. Kadang, -kadang tu duduk pelik pasal satu kes saya tak mau sebut nama yang tu, kes yang bilion peninggalan ayah. Tu so, kabar, tahu jugak tisu. Peninggalan ayah yang mati bilion RM. dia ada dia tak banyak betul lah tak banyak isteri dia ada empat orang saja anak dia perempuan-perempuan ni sekarang ni semua asyik saman menyaman saman menyaman saman menyaman kita kata kalau dah satu bilion kenapa pakat elok tak ni big ke bukan small ke small ke tak boleh berebut ni very very big ke kenapa anak bergaduh pakat lelak bagi tak baik bilion betul-betul kawan saya Pindah -pindah. apa jadi ayah dalam kubur anak beranak, adik-beradik isteri sama isteri ni main saman main kadut, jumpa tak boleh ha, itu saya kata kalau itu kita nampak kalau -kala, dia hidup pun dia tak tenang ini dia mati saya katakan balak besar kepada anak beranak Dia kalau tak boleh, dia aku mati dulu tak tinggal satu sen pun. Badan muka, badan muka apa? Ini yang bedanya, tenang nak tenang bawah. Bawa. Okey, uh, rugi lah kalau nak akhirat. yang ada itu ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Dia kalau dah rugi dunia, rugi akhirat memang lah. Ia kelihatan kelihatan kaki, rugi, sesungguh-sungguh rugi lah. Kalau orang yang rugi dunia untuk akhirat, is okay something. Rugi akhirat untuk dunia is something. Tapi ni talking about dunia pun dia rugi tak dapat apa dah. Itu yang kula-kula sebutkan, Dahlika huwal khusranul mubin. Itu adalah rugi yang serugi-rugi. So, kenapa nak cari yang rugi? Yang untung ada peluang yang untung. Dan uh, uh, demikian lagi wajib atas kita bahawa kita keraskan. Ini satu mesej yang orang uh, ulama' dahulu khasnya lah Mungkin macam zaman ayah saya zaman tutup kampung tu inilah dia cukup pegang dia, dia ambil sikap yang cukup keras uh, saya, saya faham sangat lah macam ayah saya mengapa dia keras sangat tak langsung tak tolak langsung dia semayang ni tak, dia tak tolak langsung sampai nak cari menantu pun orang dia semayang ke tak kadang-kadang buat. Okey. Sekat tu ya. Dah, habis. Kita akan buat. Wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli dan anak kita dan orang yang di bawah hukum kita, bawah jagaan kita mendirikan sembahyang. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur. Jangan jangan tinggal jangan jangan beri peluang dia excuse. No no, no excuse yang telah tinggalkan bagi mereka uzur excuse daripada meninggalkan dia dan orang yang tiada mendengar dan mengikut hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka itu sangat-sangat marah kita hendak digunakan bahasa mana boleh marah kena marah orang yang tidak mendirikan solat daripada anak kita, isteri kita, orang bawah jagaan kita, orang gaji kita dan sebagainya Kena, kena kena keraskan, kena takutkan kena bagi ancaman kena, kalau tinggal juga maka mereka itu sangat-sangat marah kena marah sungguh-sungguh dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan seperti kita marahkan mereka itu jika membinasakan harta kita dia, dia nak dia nak bawa sampai kepada peringkat ya, saya sebut dulu dah, puan-puan tu puan, saya sebut saya, saya ulang lagi. Bila berlaku dalam satu kain family, satu keluarga, satu kelompok insan, katakan rumah tangga kita. Jika berlaku dalam itu, ada orang yang dia melanggar perintah Allah yang memang jelas, macam semayang lah, tiang agama. Kita biarkan dia, maka dia mengundang, memberi ruang kepada kutukan para malaikat Allah, sampai kepada Allah murka, sampai kepada peringkat Allah turun balak bila turun balak dia tak kena kepada yang yang tak buat saja. Al-Quran kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalimun ikun Jaga jangan buat yang tidak baik. Fitnah itu yang melanggar hukum. Kerana bila Allah turun balak la tusibanna dia tidak kena balak itu kepada orang yang buat zalim itu saja. Dah macam kota tinggi tu kalau tinggi pun dah hapui, kau tak kenal dia, dia tak kenal ke orang yang buat jahat saja saya rakin semua balak ini dia balik kepada adanya balasan dia kena ke semua turun puting beliau kalau boleh pilih orang yang tak semayang tak apa dia satu ke semua sekali Sebab itu saya kata dia Ditakbirkan Sampai kepada peringkat Orang yang buat demikian dalam keluarga kita Mereka dia membinasakan Hakata kita tak cara langsung Jika turun balak, hilang barakah peniaga pun tak jadi Teruski yang ada pun hilang Dan tidak baru barakah Itu banyak benda yang Itu dia kata jaga jaga. Mereka itu membinasakan hakata Kalau kamu nak marah mereka Kerana mereka membinasakan hakata kamu Sama yang kamu marah kepada mereka Jika mereka tidak membinasakan salat dan lebih lagi pula kita ingkar akan mereka itu kerana Allah Taala telah Allah Taala kena ingkar mereka itu ingkar sama ta Taala ingkar kita kena bantah ya untuk menyemai isteri kita main anak-anak problem pula akan bukan suami yang nak mengajak isteri dia melakukan kebaikan solat semaya bang kaw pula isteri pula menghadapi masalah suami tak mau sembah nak teguk toke lawan toke ni susahlah buat macam mana ha itu tu masalah tapi faham betul kewajipan azat ialah kepada waliyul amri kepada ketua keluarga dia kewajipan suami itu berkewajipan menjaga mendidik isteri anak-anak cucu yang bawah-bawah dia dia berkujipan. Jika Dia kalau tak berkuajib, tak tunai tanggungjawab, ada ke tanggungjawab? Dia kena tanggung dan jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat semayam. Apa kata, -kata isteri pula isteri ni pula mengada masalah suami tak mau semayam. Nak teguk toke. Lawan toke ni susahlah. Mak macam mana? itu cuma masalah. Tapi faham dulu apa kewajipan asas ialah kepada waliul amri kepada ketua keluarga dia kewajipan suami itu berkewajipan menjaga mendidik isteri anak-anak cucu yang bawah, bawah bawah dia dia berkewajipan jika dia tak berkewajipan, tak tunai tanggungjawab nah dia kena tanggungjawab dia kena tanggung dan jawab Allah Subhanahu okay, wa taala apa tugas amar makruf nahi mungkar tidak tertanggung kepada setiap siapa sahaja yang nampak yang mungkar balik kaedah man doa uh, mungkaran sesiapa yang nampak bahawa yang mungkar tinggal sembang benda yang bukan yang muka yang busa payyiruhu kena ubah ubah ada kerja masa biasan ajak fikir dengar kaset hari ini dengar sebagainya cakap yang boleh kita buat kalau dia tak mau berubah juga qatamallahu ala qulubihimlah subhanahu taala Tapi kita kena buat sesuatu yang boleh mengubahkan. Bila lagi kita ingkar, maka itu kan masalah. Maka jika tiada kita kerjakan yang demikian, jika tak buat yang demikian, maka adalah kita jumlah daripada orang yang memudahkan agama. Kalau kita tak memberatkan, tak berusaha untuk melaksanakan itu dalam keluarga kita, ambil mudah saja, ambil keluarga hantar, ambil mudah, kita termasuk dalam golongan orang yang memudahkan agama. Kita, kita, kita, saya ulang banyaklah yang, apa dia makna memudahkan agama. Agama tidak penting. Seorang lagi tidak penting. Ha, tidak penting dia yang memudahkan agama itu, dia tunggulah masalah. Dan memudahkan tonton Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, dia order, dia perintah. Kalau kalau kita faham, kalau kita macam dalam keluarga, kalau ayah kita arahkan setiap benda, Dengan menangnya, kalau bos telah arahkan, kalau ke atas telah menarahkan satu arahan, dia kena pandang besar, kalau pandang ringan kepada arahan bos, alamat cerah masa depan. Sebab ini kita memudahkan arahan, tuntutan, suruhan Allah Ta'ala. Allah sumber segala-galanya. Tak macam bos, dia tidak sumber segala-galanya dia boleh naik pangkat dekat tu kalau boleh tu bukan. bukan semua boleh naik. Seorang saja, lain semua melepas. Tapi Allah Taala hati dia kata warah memati. Wasiat kullu syai. Pasak tubah. Lil ladzina yattaqun. Rahman aku kata Allah, wasi'an kullu syai. Aku boleh sampaikan, aku luaskan, aku kabarkan kullu syai ke semua sesuatu makhluk sebanyak mana pun bumi seluas mana pun langit seluas mana pun rahmati rahmat aku, kesihan belas aku termasuk anugerah aku raskir aku kebahagiaan aku kunyakan, ketenangan rahm wasiat kulu syas boleh sampai ke mana-mana pun tapi pasal aktubah aku dah jadikan dia sebagai satu benar yang aku nak buat aku aku tulis aku nak buat aku berikan dia dilazina yattaqu kemudian mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senang syurga soal saya ada ustaz tu yang kafir Cina kafir laknat semua tu lagi senang daripada kita kenapa faham adakah itu merupakan rahmat ataupun nikmat bukan ke semua kekayaan itu merupakan rahmat Macam saya sebut, selalu saya katakan bahawa lekat dalam kepala saya, kalau macam semut berjumpa dengan sebiji, setitik madu, kat komun, isap, bicin sekejap, balik bagi kat raja dia. Jadi, kalau semut berjumpa dengan madu satu balang, satu satu timba, madu satu tempayan, semua semut akan terjun. Stun daripada atas. Sangkut. Dan nampak kawan sangkut tu. Atas tu. Jum, jum, jum, jum. Kesemua di permukaan madu itu penuh dengan semut-semut yang mati berkelempangan. Kenapa? Kerana nikmat itu lebih bagi dia. Yang saya katakan yang dia jumpa dengan balang gulal tu balang gula kan? balang macam ni gula orang tengok boleh masuk ambil yang atas sudah, dah yang sukat turun tu percaya bah nak sukat sebanyak mana gula ni ada ni turun, turun, turun tu gagal, ke bawah dah tak boleh naik mati mungkin teramat kot pengajaran lah sama tadi, jawapan sejawapan yang Allah Ta'ala bagi itu memanglah, nampak dunia dia baik tapi itu yang menisadkan dia yang menyebabkan dia jauh Allah Ta'ala rahmat dan sebagainya kekayaan macam tu pun akhir tu sama jawapan, akhir mereka mati bila mati saja baru berjumpa, rupanya dia tidak berjumpa dengan hidayah kekayaan telah melalaihkan dia dan dia dalam kecelakaan yang, yang amat merugikan Itu saya kata betul-betul bukan nikmat, itu nikmat. Okey. Orang yang memudahkan. Dan memudahkan Tuhan Allah Ta'ala dan suruhnya. Dan barang siapa yang tidak menerima akan suruhnya. Tak melakukan suruh Allah Ta'ala. Jadi memberi bekas suruhan suruhnya. Allah Ta'ala suruh dia tapi tak berubah, tak bagi bekas, tak ada kesan pun. Suruh yang baca banyak mana pun jawabannya. Semayang juga tak berjukat. Maka diseksa akan dia. So, Seksa di antara tadi saya kata Hilang ketenangan hidup bermasalah Keluarga bermasalah Kerja bermasalah kena Orang bermasalah Tak tenang Ada benda yang tak betul sebagainya Itu baru dunia Dah tak senang dah Adakah Lepas mati dia sendiri kita, kita Macam kita Tahap kita lah Bila lihat balik kepada dulu masa kita membina kehidupan, masa kita bina kerjaya mula. Tu. macam Kalau kita masa mengaji tu punya seksa lah dengan tak ada duitnya. Macam saya naik basikal 12 batu pergi balik. Duit tak ada, susah dan sebagainya. Mula kerja pula. Saya mula kerja dengan gaji RM355. RM355 tak cukup lah. Susah sebagainya. Paik. Sudah sampai ke saat kita sudah ada kemudahan, kesenangan, kemewahan macam begitu, yang lama tu berasa tak ada apa apa dah. Tak rasa susah aku tanda, kenikmatan akhir itu merupakan bawa the final result. That final result itulah yang melupakan segala susah-susah lama Suffering yang orang ke semua siapa dalam kehidupan dia bila senang, perkara yang lama tak ada masalah. Ini dunia semua orang susah semua orang susah mukmin lagi susah dengan keadaan sekarang torture di perbadat lagi susah ini apa nak jadi ni dunia nak larang sebab bibi tangan dah dengan Israel jangan kau ke tepi tu dia nak untung dah dah habis foundation tu dia buat juga dia buat juga so, apa nak jadi ni dengan keadaan kena bunuh juga dan sebagainya tak apa bebas, angkuh, kemenangan dan sebagainya ok, ok tapi apa nak jadi? dunia terledah kepada ancaman peperangan yang meniru ancaman peperangan ini boleh disebut pegang saja, Ya Allah tahulah kesusahan yang mati banyak mana yang tekster banyak mana Okay. Kesemua ini saya katakan, semua ini akan berlaku, Islam pun akan tanggung, tidak Islam pun akan tanggung, yang taat Allah pun tanggung, semua tanggung. Tapi eng tidak abade. Kalau orang yang beriman ini dia sampai dia mati mati syahid, saya mati syahid macam susai bom boleh semasa ada betul, macam mati syahid. Tak kira lah apa yang sebenarnya tapi betul sudah ada yang berjuang untuk mempertahankan maruah mempertahankan agama tanah air ada hadis man qutil duna ardhihi fa syahid siapa yang terbunuh mempertahankan kehormatan dirinya dia syahid wa man qutil duna dinihi fa syahid orang yang terbunuh mempertahankan agama dia maka dia syahid orang dikutip duna malihi orang mati mempertahankan aqidah benda dia bahawa syahid orang tu tanah air agama maruah itulah susah seksa kena bahawa syahid dia mati syahid saja itu tu yang berlaku dalam dalam surah yasin itu saya baca saya jumpa dengan tu kisah sebuah kampung yang dihantar Allah Taala kepada mereka dua orang nabi kampung itu menolak dua orang nabi tak beriman fa azzasnahu Allah hantar lagi seorang nabi tiga orang nabi pergi ke sebuah kampung semua tak beriman waja'a min aqsal madinah rajulun yas'an seorang yasib bila mereka tolak mereka bunuh tiga orang hari waja'a min aqsal datang seorang insan yang beriman laki-laki di -laki, hujung kampung aqsal madinah hujung kampung yas'a berlari-lari mai ke kampung ini qawmu ya qabiltu muslimin wa hai qawmku ada seorang somebody itad apa yang nama lebih di bawah Akhir dia kena bunuh. Empat orang semua kena bunuh. Yang akhir. Nabi kita fahamlah mereka seperti yang akhir. Dia la taqum li'a lamun bima ghafar li rabbi wa min al mukramin. Jadi dia kena bunuh saja. Dia kebumikan dia terus mendapat balasan yang aman istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana dia lari daripada tempat dia, kampung dia bagi ajak kaum ni, ya qaumi wahai kaum qaw... ikutilah mursalin. Ikutlah man la insya-Allah kau, homo ah. hadul. Ikutlah orang yang tidak minta upah daripada kamu. Tak minta gaji daripada kamu, mereka dia dapat petunjuk Allah Taala. Tak dia kena bunuh dia bunuh dapat balasan ya laid ya laid aduh kalau lah kau aku tahu balasan yang aku terima ni apa dia bima ghafari rabbi aku dosa banyak Allah ampunkan kesemua dosa Waj'alan min al-mukramin aku termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu taala dalam kubur nanti. Itu. Dunia susah lah sampai kena bunuh, sampai kena apa semua. Tapi bila dapat balasan yang telah kata end result tu, yang lain tu semua dah tak lama taklah apa dah. Pasal yang pentingnya end result. Inilah yang kita yang kita hadapi seperti kita faham. Dan jika tiada uh, siapa yang menerima akan suruhnya dan tidak berkini, berkini, maka seksa akan dia. Dan jika tiada memberi paedah, barang yang kita takut akan dia, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Kalau tak mau dengar juga. Baluk liat juga. Jadi pekak juga. Tak, ubah juga. Dan Syekh Dapertani anjurkan, suruh jauh daripada kita. Bahasa senangnya, berapa ya? dia dia passport di pandir dia sampai mesej dia dia dia tak terangsuk. So, dan ha, kalau isteri kau suami kau anak kau bukan semua buat semua tapi maknanya dia begitu suruh jauh daripada kita dan halau akan dia. Tu. Apa bang? Daripada kita. Maka bahwasanya ia syaitan. Dan tiada kebajikan daripada Dan ada berkat so, Perkataan berkat itu Kerana mudah digunakan sangat Sebab Allah hilang Signifikan o'barakah Barakah itu mazada Barang yang diberi lebih kepada kita Dan memberi manfaat Dia dapat manfaat Itu barakah Kalau mazada walam yan tap ya, benar tu lebih, tapi tak beri manfaat kepada dia, Dia bukan barakah Contoh dah ilmu, orang yang nabi kata, manis dah dah ilman, walam yezd udan, lam yezid minallah ilmu dan al kamal. Siapa yang dia bertambah ilmu dia tapi tak bertambah hidayah. Tak, tak menjadi lebih baik. Dia tidak ada melainkan dia jauh semakin jauh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya poin kepadanya sesiapa yang bertambah nikmat rezeki tidak menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan ada barakah. Dia bawa keburukan kepadanya. Sebab tu yang sini ni, boleh dikatakan orang tadi itu yang tak mau semayal dan sebagainya dia syaitan tak ada kebajikan, tak ada kebaikan daripadanya dia tidak barakah, hidup dia tak, tak, ada, barakah. tak ada barakah tidak ada kemanfaatan yang ada pun semakin hari semakin jauh Allah Ta'ala semakin jauh sonok lah kerana tidak terlibat dengan kuali agama tapi sebut tadi lah hari sangat kita nak sonok dengan itu lepas ni kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada berkat serta kita tidak tiada berkat berserta kita. Maksudnya dia berada bersama kita tu tak bawa barakah, tak bawa ketambahan yang memberi manfaat. Kalau so, bertambah anak pun tak ada manfaat, semakin balak. Tambah rezeki pun tidak ada kebaikan sebagai bergaduh dan sebagainya. Kita tak mau. Kita hendak bertambah ada barakah, mazada zada wantafa'a. Bagai yang kamu dapat lebih dan kamu mendapat manfaat berkah dengan berkah itu dan haramlah kita berkasih dan berskududukan apa kita itu haram kita bersama-sama dengan dia dia dia umum sulitlah kalau Istri yang tak mau dengar cakap kita sampai semayang tak nak apa tak nak so pakai tudung tak nak pakai ni tak nak semua tak nak itu haramlah kita berkasih sebab hujah ni kuat ni sebab kita jua ayat Quran ni ni buat ayat Quran ni berkasih sudutkan serta mereka itu maka wajib kita bersteru akan dia oh Sampai-sampai ke peringkat, kita telah mengisar perang ni dia jadi seteru. Seteru maknanya, nak kena jadi sebagai seteru lah. Terus seteru lah kata, kita tidak sehaluan dengan dia, kita ke kanan, dia kiri, kita ke depan, dia belakang sebagai. Itu maknanya per per perselisihan. Kena-kena selesailah dengan baik. Sebab dia seteru lah arti kata, tidak sehaluan membangkang, melawan. Dan memutuskan daripada berkenal-kenalan dengan dia. Kalau kawan pun kena kena putus kawan. Tapi putus kawan ni putus kawan kerana Allah ni kerana nak baikin. Tapi kena kena usaha dululah. Berbaik, kibulu dan sebagainya. Kalau tak mau juga sebab kita nak terlibat sama kawan dengan dia. Turun balap bukan kena hang sorang. Aku kena sama. Itu nah, dia sampai apa? Kerana ia melawan akan hukum Allah melawan hukum Allah ni maksudnya tidak taat berkerah dan sebagainya dia mengundang dan rasulnya hani, seperti mana kita berjumpa dengan apa nama ni ayat Quran yang disebut dengan jelas dalam dalam ini yang mengatakan bahawasanya لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله walau kanu abaahum aw abnaahum Ini dah yang ayat Quran yang disebut awal makna tadi tapi saya So ayat penuh dia begini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaaduna man haddallahu wa rasuluh walau kanu abaahum aw abnaahum aw ikhwanaahum Aw Ashiratahum ratahum, ulaika, katabapi, kulubihimul iman, ua jadahum wa ua janatin taġirita, anhar, falipiħa, pizdwad, anhu, ado, ula'ika uleka subulaseba, axel, axel, suracul, axel, axel, axel, axel, akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian hari kiamat berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah taala. Maksudnya tidak boleh ada kaum, tak ada kaum, tak ada kaum yang benar-benar beriman dengan Allah. Kaum juga tidak ada orang yang benar, -benar beriman dengan Allah percaya hari kiamat dia boleh berkasih sayang boleh menyayangi orang yang menyalahi akan hukum Allah dan Rasulnya dan jikalau adalah mereka itu orang yang menentang hukum Allah Ta'ala tadi orang yang menolak hukum Allah Ta'ala tadi orang yang tidak beriman ataupun orang yang tidak mengamalkan tadi, jikalau adalah mereka itu bapa-bapa mereka itu kalau kebetulan kita bapa kita yang menentang hukum Allah dia, menentang hukum Allah dan anak-anak mereka itu anak kita tidak mendengar hukum Allah melanggar sama ayat aw ikhwanahum ataupun saudara-saudara mereka itu adik abang dia aw ashiratahum ataupun keluarga mereka yang lebih jauh yang dekat tadi tak kira siapa tidak ada kaum tidak ada orang yang boleh mengasihi boleh menyayangi seorang yang dia tidak mentaati perintah Allah menentang pokok Allah Taala walaupun yang menentang itu kebetulan kena kepada bapa-bapa mereka itu anak-anak mereka itu ataupun adik-abang mereka itu ataupun keluarga mereka itu kalau ini pun tidak boleh kita bagi sayang dengan mereka sedangkan dia akan darah daging kita, bapa kita, adik kita. Kalau ini pun tak boleh berkasih sayang, bagaimana kalau sekadar kawan saja? Sekadar partner dalam bisnes sahaja. Kawan dalam perjuangan dan sebagainya tapi dia menentang. Pasal apa? Sebab kena pilih antara dua. Orang-orang yang yang beriman tadi itu kata Tuhanku iman mereka itu orang yang di Allah telah tulis dah mereka yang beriman. Yang beriman wa ayyadahu bi ruhmin Allah beri mereka pertolongan dengan kekuatan, semangat Allah SWT Dan mereka akan masuk dalam syurga yang berlari padanya segala nikmat Kekal mereka dalamnya Radiyallahu anhum wa radu'an Allah reda dengan orang yang beriman ni Dan tak reda dengan orang yang kupur Kepada akhir ayat so, message ayat ini Nak balik kepada Puan Besar tadi dalam rumah tangga sewajibnya seelok eloknya kena berpakat dengan elok-elok jadi rumah tangga yang beriman bapa beriman buat benda-benda yang paling asas saja sembahyang puasa zakat haji macam seluar tanya saya ustaz macam mana bulan puasa suami tak puasa suruh saya masak untuk dia Boleh masak atau tidak Kalau tak masak Nanti bergaduh nanti... Kan dah lima Dah tak puasa Suruh suami pula Suruh isteri pula masak Tak masak bergaduh Nak masak dia Melanggar hukum Dia menentang Allah Yang Ayat ni dia dah jadi musuh kepada Isteri Kan dah lima kata masalah masalah baru pula, masalah baru Anak-anak yang tak mau taat perintah ni Tak boleh tegur langsung Jangan tegur Tegur, tanya semayang saja. Menengking tegur Hilang pada rumah sini Tak panik tegur Tak panik tegur, kita reda Reda kita mengundang balak sama, bukan saya maksudkan balak ini yang yang muda-muda kita fikir sini jadi macam ada kalau tak jadi sehaluan begitu macam tak betul memang masalah, dan masalah sebahagian daripada balak dan cuma kita bayang kalau yang kecil-kecil pun sudah tak boleh cenggung dah yang yang boleh kita gentik muka boleh hentam kita tak melawar. Tok kecil pun tak boleh teguk dah. Besar macam mana? Besar macam mana? Itu saya tahulah sebab saya orang mengadu banyak. Lagi tak berhidup dalam masyarakat. Wallahama masalah ini berlaku. Akhirnya mak bapak tidak berani langsung menyentuh, menegur nak berbaikkan anak-anak. itu dia ada balak. Sebenarnya kita nak ingatkan sebab ini jadi masalah besar dalam masyarakat. Uh, maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya so, dia menafikan iman la yukmin tadi tu la tajidu qawman yukminu nebillah tu Allah menafikan iman tidak ada iman kepada orang yang boleh berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah Ta'ala sudahlah dia menentang dia tidak ada iman kita pula yang diam pula tumpang terjejah iman sama tu so, ini bukan barang kecil tu kita ambil tanggungjawab itu kita buat sekadar yang kita boleh jangan sampai bola turku ga yudikum la tahduka jangan sampai kepada menceburkan diri kita kepada lembah kebinasaan kita berazam untuk memperbaikinya Menafikan iman di yang berkait sayang dengan orang yang milahi wa sallam Dan Rasulnya Jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarganya Dia Orang yang paling hampir kita anak dengan ayah sebagainya Tak apa Tapi itulah yang kata realitinya Tak boleh Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Hati kita tidak berada'i dengan mereka Tapi itu af af'apul iman Macam kaedah yang Nabi sebut dalam hadis, Awal saya baca tadi Lihat barang yang mungkar Kamu ubah dengan kuasa kamu Tangan kuasa Kamu tidak perlu ubah dengan kuasa Kamu ubah dengan lidah kamu Nasihat yang baik Dengan mu'zah hasanah Dengan diplomasi. Kalau tak boleh juga Maka Hati sahaja dia ubah Doa dia lah usaha dia lah tak redha sebagainya tapi ubah dengan hati tu ad'apul iman dia sudah jadi orang yang memiliki selemah-lemah iman so, kalau kerja mati dalam lemah iman ni kita rasa boleh masuk surga kalau orang yang lemah iman boleh, boleh hadapi boleh hargung ha, ini masalah umum lah. ok ok terlakukan. Dan sangka barang yang dimaafkan bagi orang yang awam, yang lalai yang terkelam dalam lalainya menakala luput akan di semahayang, dah dikabak kan segera kita akan bincang ini yang akan datang insyaAllah ta'ala